Четвертий розділ. Підсумований вечором вина, жінок і пісень. Товстун Чарлі прокинувся. Згадки про сон, де він зустрів схожого на кінозірку брата, перемішувався зі сном, у якому до нього заскочив президент Тафт у компанії всіх персонажів мультика про Тома і Джері. Чарлі сходив у душ, а тоді сів у метро і поїхав на роботу. Весь день його в голові щось ятрило. Він не знав, що то було. Чарлі ставив речі на не свої місця, забував про справи. Якоїсь миті він заспівав просто за столом не тому, що почувався щасливо, а просто тому, що забув не співати. Він усвідомив, що робить лише тоді, коли Грем Коут з власною персоною просунув голову в двері кабінетика Чарлі, щоб його вишпитити. «Жодних радіопрогравачів, плейерів та інших музичних застосунків в офісі!» – грізно вилупився він на Чарлі. Це говорить про злочинно неприпустиму на робочому місці недбалість. «Це не радіо?» – зашарівся Тувстун Чарлі. «Ні? То що ж таке заради Бога?» «То я. Ви?» «Так, я співав, вибачте». «Побий мене грім, я міг би запрісахтися, що то радіо. Одначе я помилявся, святий Боже». «Що ж, із такими рясними талантами і визначеними уміннями, вам би, певне, піти від нас розважати натовп, виступати на сцені чи хоча б у шоу на пляжі, а не протирати штани в офісі, де інші намагаються працювати? Геш? У місці, де вирішуються долі людських кар'єр!» «Ні», – відказав Толстун Чарлі, – «я не хочу звільнятись, я просто не подумав». «У такому разі», – продовжив Грем Коутс, – «навчиться придушувати в собі співочі пориви». Прибережіть їх для ванни, душу, чи притримайте коней до миті, коли вболіватимете за улюблену футбольну команду. Особисто я підтримую Крістал Пелес. В іншому разі вам доведеться шукати нового роботодавця. Товстун Чарлі усміхнувся, а потім до нього дійшло, що усмішка не надто доречна. І він напустив на себе серйозного вигляду, але до того часу Грем Коутс уже пішов. Тому Товстун Чарлі тихенько вилився, склав руки на столі і схилив на них голову. Це ви співали? Зазирнула одна з дівчат із відділу співпраці з артистами. Товстуну Чарлі ніколи не вдавалося запам'ятати їхні імена. Поки він їх вивчав, дівчата вже звільнялись. «Боюся, що так». «А що ви співали? Було гарно». Товстун Чарлі збагнув, що не знає. «Непевен, я не слухав». «Він має рацію», – тихенько засміялась дівчина. «Вам би записувати платівки, а не гаяти тут час». Товстун Чарлі не знав, що й сказати. Розчервонівшись, він став викреслювати якісь цифри, робити нотатки, писати на липких паперцях записки і наклеювати їх на монітор, поки не впевнився, що дівчина пішла геть. Подзвонила Мейв Лівінгстон. Чи не міг би, будь ласка, Товстун Чарлі пересвідчитись, що Грем Коутс зателефонує її банківському менеджеру? Чарлі відповів, що зробить усе можливе. Вона з натиском наказала йому в цьому переконатися. О четвертій по обіді на мобільний зателефонувала Розі, щоб сказати, що в її квартирі знову є вода, і поділилась доброю новиною. Її мама вирішила виявити цікавість до майбутнього весілля і запросила її ввечері до себе, щоб усе обговорити. Ну, відказав Чарлі, Якщо вона організовуватиме банкет, ми зекономимо на її життєвий статок. Це не дуже чемно. Ввечері подзвоню і розкажу, як усе минуло. Товздон Чарлі сказав, що любить її і поклав слухавку. Хтось на нього дивився. Він обернувся. «Хто дзвонить в особистих справах у робочий час?» – виголосив Грем Коутс. «Пожне бурю! Знаєте, хто це сказав?» «Ви?» «Саме так! І не інакше! Не інакше! Саме так! І ніколи ще не звучало слів правдивіших! Вважайте це формальним попередженням!» І Грем Коутс обдарував його такою самовдоволеною усмішкою, що Чарлі мимоволі почав розмірковувати над можливими наслідками того, як його кулак втиснеться у зручно наставлене сонячне сплетіння боса. Він вирішив, що ворожить надвоє між звільненням і судовим позовом за напад. І все одно, подумалось йому, було б чудово. Товстун Чарлі не був від природи схильний до жорстокості, але мріяти йому ніхто не міг заборонити. Зазвичай він мріяв про маленькі і приємні речі. Йому мріялося мати достатньо грошей, щоб їсти в дорогих ресторанах, коли заманеться. Мріялося мати роботу, де ніхто не вказуватиме, що робити. Мріялося мати можливість співати, щоб за це не було соромно десь, де ніхто не зміг би його почути. Однак у те пообіддя його мрії набули інакшої форми. Для початку він міг літати і кулі відскакували від його могутних грудей, коли він шугав із неба, щоб урятувати Розі від банди мерзенних викрадачів-негідників. Вона міцно тулилась до нього, коли вони відлітали за обрій до його палацу крутості, а там уже її настільки переповнювало почуття вдячності, що вона радісно вирішила не перейматися своїм чеканням до весілля і почати перевіряти, як швидко вони зможуть наповнити банку. Ці мрії полегшували нервове життя у агентстві ґрема Коутса, де доводилося повідомляти людям, що виплати їхніх чеків відкладено, і займатися вибиванням боргів. О шостій вечора Чарлі вимкнув комп'ютер і п'ятьма сходовими маршами спустився на вулицю. Дощу не було. Над головою сутінковим хором міста кружляли і щебетали шпаки. На тротуарі всі кудись поспішали. Переважно вони, як і сам Товстон Чарлі, йшли вулицею Кінгсвей до станції метро Голборн. Їхні голови були похилені, а обличчя виказували – ці люди квапляться десь статись на ніч додому. Однак був на тротуарі чоловік, який нікуди не квапився. Він стояв обличчям до Товстуна Чарлі і решти пасажирів, а його шкіряна куртка тріпотіла на вітрі. Він не всміхався. Товстун Чарлі помітив його з іншого кінця вулиці, і що ближче підходив, тим нереальнішим здавалося усе навколо. День ніби розтанув. І до Чарлі нарешті дійшло, що саме він сьогодні весь час намагався згадати. «Привіт, павуче!» – привітався він, коли підійшов. Всередині павука ніби забушувала буря. Здавалося, він от-от заплаче. Товстун Чарлі не розумів. На обличчі її в позі брата було надто багато емоцій, і перехожі присоромлено від нього відверталася. «Я був там!» – голос павука звучав глухо. «Бачив пані Гіглер, Вона відвела мене на могилу. «Мій батько помер, а я навіть не знав про це». «Він був і моїм батьком, павуче», – зауважив товстун Чарлі. Він розмірковував, як так вийшло, що він забув про павука, що спросоння геть знехтував його появою. А й справді. Судінкове небо перекреслювали шпаки. Вони кружляли і перелітали з даху на дах. Павук сіпнувся, а тоді завмер. Потім, здається, вирішив. «Маєш цілковиту рацію. Це треба зробити разом». «Точно, так» погодився Чарлі, а тоді перепитав «Зробити що?» «Ми чоловіки у смуті», – виголосив павук світові, сигналячи таксі. «Наш батько відійшов. Серця наші тягарем лежать у грудях. Печаль витає у наших душах, як пилок у сезон цвітіння, Темрява нависла над нами, а недоля товаришить нам». «Добре, панове», – жваво відказав таксист. «То куди вас завести?» «Туди, де можна знайти троє ліків від темряви», – відказав павук. «Можемо замовити Карі», – запропонував Чарлі. «Існують лише три речі, здатні зняти з наших пліч тягар смертності і спинити всесвітнє спустошення. І це вино, жінки та пісня». «Карі теж нічогенька», – зауважив Чарлі, але його ніхто не слухав. «В якомусь певному порядку?» – поцікавився таксист. «Спершу вино», – оголосив павук. «Ріки озера і глибоченні океани вина». «Як собі скажете?» Таксист врізався у вуличний трафік. «У мене щодо всього цього особливо паскудне перечуття», – ввічливо зауважив Чарлі. «Паскудне перечуття», – кивнув павук. «Сьогодні в нас у Бог є паскудні перечуття. Сьогодні ми візьмемо наші паскудні почуття і поділимось ними, і зіткнемося з ними. Нам слід вилити скорботу, випити гірких ліків смертності, біль, яким ділишся, брате. Це не подвоєний, а розполовинений біль. Нема людини, що була б, мов, острів». «Не питайся ти ніколи, по кому подзвін», – вторив йому таксист, – «бо цей подзвін по тобі». «Ого, нічогенький такий Коан вийшов», – здивувався Павук. «Дякую», – відказав таксист. «І справді, так воно і закінчується. Ви, я дивлюся, філософ. Мене звать Павук, а це мій брат Товстун Чарлі». «Чарльз», – відрекомендувався Чарлі. «Стів», – відповів таксист. «Стів Баррідж». «Пане Баррідж». Поштиво звернувся до нього павук. «Чи не станете ви нашим персональним водієм на сьогоднішній вечір?» Стів Баріч пояснив, що надходить кінець його зміні, і він збирається відвести своє таксі на ніч додому, де на нього чекає вечеря з пані Баріч і всіма маленькими берідженятами. «Ова!» – відгукнувся на це павук. «Сім'янин! А ось у нас з братом більше не залишилося сім'ї. А ми ж сьогодні вперше зустрілися». «Звучить, як нічогенька історія», – зауважив таксист «Сімейна ворожнеча?» «Аж ніяк! Він просто не знав, що в нього є брат!» «То ти знав?» – втрутився товстун Чарлі. «Ти знав про моє існування?» «Може, і так?» – відмахнувся павук. «Але такі дурниці легко вилітають з голови!» Таксі під'їхало до тротуару. «Де це ми?» – поцікавився Чарлі. Їхали вони надовго, йому подумалось, що вони тільки-но звернулися з фліт стріт «Там, де він і просив!» – відказав таксист. «Тут є вино! Павук вибрався з машини і окинув поглядом вітрину старезної винарні – бруднючий дуб, каламутне скло. «Ідеально! Брате, розрахуйся з цим паном!» Товстун Чарлі розрахувався з таксистом. Дерев'яними східцями брати спустилися до підвалу, де червонопики адвокати напивали плічопліч із блідими біржовими фінансовими менеджерами. Підлогу вкривала Тирса, а список вин був нерозбірливо нашкрябаний крейдою на дошці забаром. «Що вип'єш?» поцікавився павук. «Склянку червоного столового, будь ласка!» «Ми останні паростку роди Анансі!» похмуро зиркнув на нього павук. «І ми не поминатимемо нашого батька червоним столовом!» «Ну, гаразд, тоді я буду той самий, що й ти!» Павук підійшов до бару, прибираючись крізь скупчення людей з таким виглядом, ніби їх узагалі не існувало. За кілька хвилин він повернувся з двома фожерами, коркотягом і неймовірно запилюженою пляшкою. Товстун Чарлі, який завжди зрештою виуджував шматки корка зі свого віна, був глибоко вражений легкістю, з якою павук відкрив пляшку. Розлити до фужерів віно виявилося темнющим, майже чорним. Павук наповнив посудини, а тоді поставив одну перед Чарлі. «П'ємо!» – проголосив він. «За батька!» «До батька!» – озвався Чарлі, цокнувшись із павуком і якимсь дивом примудрившись не розлити при цьому ні краплини. Тоді пригубив. Вино мало химерний присмак, гіркуватий, трав'янистий і солонуватий. Що воно таке? Це поховальне вино. Його п'ють, коли влаштовують тризну за богами. Давно такого не роблять. Настояне на алої і розмарині і приправлене сльозами незайманих дів із розбитими серцями. І таке вино продають у винарні на Фліт-стріт? Зачудований Чарлі взяв пляшку до рук, але наліпка надто вицвіла і запелюжилася, щоб там можна було щось вичитати. Ніколи про таке не чув. Якщо знаєш, про що просити, у таких старих місцинах можна знайти справді добре питво. Або принаймні я так собі подумав, що можна. Чарлі пригубив іще. Смак був насичений і різкий. Це не пригубляльне вино, це погребальне вино. Його треба осушувати, а не сьорбати. Ось так. І павук заковтнув в порцію. Тоді скривився, так і смакує краще. Товстун Чарлі завагався, а тоді зробив великий ковток. Йому здалося, що в чудернацькому вині справді відчувається присмак присмакалоє і розмарину. Він замислився, чи справді сіль могла бути сльозами. «Розмарин кладуть на спомин!» – павук знову долив повінця. Товстун Чарлі спробував пояснити, що на сьогодні вина вже достатньо, йому більше не хочеться і взагалі завтра на роботу. Але павук перебив його. «Твоя черга казати тост!» Ем, гаразд, за маму!» І вони випили за матір. Товстун Чарлі відчув, як на нього починає діяти гіркота вина. Очі засллюзились, а всередині заклобочилось відчуття глибокої болісної втрати. Він сумував за матір'ю. Сумував за дитинством. Сумував навіть за батьком. Навпроти нього павук захитав головою, а його щокою скотилася сльоза і хляпнулась у фужер. Брат узяв пляшку і долив обом. Товстун Чарлі і коли він пив, його наповнювала скорбота, а тіло й голову залили відчуття втрати і біль неприсутності, перекочуючись ніби океанські хвилі. Тепер уже й в нього заструменіли обличчям сльози і закапали до питва. Він закуперсався в кишенях, розшукуючи серветку. Павук розлив до фужерів рештки вина. «Тут справді продають це вино?» «Це пляшка, про існування якої забули. Треба було просто нагадати». Товстон Чарль висикався «Я ніколи не знав, що маю брата». «Я знав», – відповів павук. «Завжди збирався тебе знайти, але відволікався. Знаєш, як воно буває?» «Не дуже». «З'являються справи». «Які справи?» «Справи. Вони з'являються. Так буває зі справами. Вони просто з'являються. Я ж не можу їх усіх запам'ятовувати». «Ну, хоч парочку». «Ну», – павук ковтнув ще вина. Гаразд. Останнє, коли мені спала на думку, що нам з тобою треба зустрітись, я витратив купу часу на те, щоб спланувати нашу зустріч. Я хотів, щоб вона минула ідеально. Підібрав прикид. Тоді мені треба було визначитись, що тобі сказати, коли ми зустрінемося. Братня зустріч – це, знаєш, властиво епічний сюжет. І я вирішив, що варто вошанувати таку подію віршем. Та що б мало бути за поезія? Мені слід було зачитати реп... Продекламувати поему? Не міг же я вшанувати нашу зустріч якоюсь коломийкою. Отже, вірш мав бути могутнім, темним, ритмічним і епічним. Потім до мене прийшов він, досконалий перший рядок. Мов би, спів сирени у темряві вночі, луна, голос крові. Промовисти, правда? Я знав, що він вмістить усе. Загиблих у темних провулках людей, піт і нічні жахіття, незламну силу вільного духу. Там мало бути усе. Але мені потрібен був другий рядок, і саме на цьому місці все пішло під три чорти. Єдине, що прийшло мені до голови, це було «там-тадам-там-там-там-там-там-там-пурпурові». Товстун Чарля захитав головою. «Що таке «там-тадам-там-там-там»?» «Нічого, там, я просто так сказав, щоб показати, де мають бути слова. Але ж я не просувався далі. Я ж не міг з'явитись до тебе з одним рядочком тадамканням і угризками пічної поеми, правда? Я б тебе цим зневажив». «Ну, так отож. Тому, натомість, я поїхав на тиждень на Гаваї, Як я й казав, виникли справи». Товстун Чарлі вибив ще вина. Те починало йому подобатись. Інколи потужні смаки пасують до потужніх емоцій, і сьогодні був саме той випадок. Але ж проблема не завжди була в другому рядочку поеми. Павук накрив жалавою долоні пухку руку Товстуна Чарлі. «Досить про мене. Розкажи краще про себе». «Нічого особливо цікавого», – відказав Товстун Чарлі. Він розповів братові про своє життя, про Розі та її матір, про Грема Коутса та його агентство. Брат кивав. Тепер, коли Товстон Чарлі це озвучував, його життя здавалося йому неймовірно пісним. Однак, по-філософськи підсумував Товстон Чарлі, з іншого боку, є ж усі ці люди, про яких ми читаємо в жовтій пресі. Вони ж весь час скаржаться на те, які в них порожні, безсенсові і нудні життя. Чарлі перехилив пляшку над своїм фужером в надії, що там вистачить вина ще на ковток, але до посуди не ляпнулась хіба самотня крапля. Пляшка спорожніла. У ній і так було набагато більше вина, ніж мала вміщати в себе будь-яка пристойна пляшка, але тепер воно скінчилося. Павук підвівся. Я зустрічав таких людей з обкладинок глянцевих журналів. Жив серед них, бачив їхні порожні нудні, життя зблизька. Спостерігав за ними з тіні, поки вони думали, що самі одні. І можу сказати тобі, брате, боюся, ніхто з них не помінявся би з тобою життям під дулом пістолета. Ходімо. Що? Куди ми? Ми йдемо. Ми покінчили з першою частиною нашої тризни. Ми осушили вино. Залишилось ще дві речі. Ем... Товстун Чарлі пішов за павуком назовні, сподіваючись, що прохолодне нічне повітря освіжить йому голову. Цього не трапилося. Товстуну Чарлі здавалося, якби його голова не була міцненько припаяна до в'язів, то могла б відлетіти геть. Павук заявив, «Тепер жінки, а тоді пісня!» Варто, мабуть, зауважити, що у світі з товстуна Чарлі жінки не з'являлись просто так. Спершу вас мали жінці представити. Тоді слід було набратися сміливості і заговорити. Потім треба було знайти тему для розмови, а коли ви вже видряпились на такі висоти, на підкорення чекали нові вершини. Треба було наважитись запитати, чи зайнята жінка в суботу ввечері. А тоді найчастіше виявлялося, що в суботу ввечері жінкам терміново треба помити голову, заповнити щоденники, доглянути австралійського папугу, чи весь вечір просидіти біля телефону в очікуванні, що зателефонує інший. Але павук жив у геть іншому світі. Вони валандились Вест-Ендом, зупинившись біля переповненого пабу. На тротуар виволилась голослива компанія, з якою павук привітався, і виявилось, що то святкування дня народження панни на ім'я Сибіла, яку дуже втішила паукова пропозиція почастувати її та її друзів святковими напоями. Він розповів кілька анекдотів. «Мені б курочку! О, мс. Ясновець вишиканих збочень!» І відповідав на власні жарти вибуховим щасливим сміхом. Він запам'ятав імена всіх присутніх. Він розмовляв і чув, що йому кажуть. Коли павук оголосив, що пора знайти інший паб, всі святкувальниці як одна вирішили до нього приєднатися. Поки вони дістались наступного пабу, павук нагадував рук зірку. Дівчата просто обсіли його. Вони пригортались до павука, а деякі напівжартома напівсерйозно цілували його. Товстун Чарлі спостерігав за цим із заздрісним жахом. «Ти його охоронець?» – поцікавилася одна з дівчат. «А? Охоронець? Ти його охоронець?» «Ні, я його брат». «Ого! Я й не знала, що в нього є брат. По-моєму, він офігенний». «І по-моєму?» – погодилася інша дівчина, яка деякий час пригорталась до павука, перш ніж її відтіснили суперниці. Вона вперше зауважила Чарлі. «Ти його менеджер?» «Ні, то його брат». Утрутилась перша і дошкульно зауважила. Він саме мені про це казав. Ти теж із штатів? проігнорувавши її, спитала в Чарлі друга дівчина. Ти начебто говориш з акцентом». У дитинстві я живу у Флориді, відказав Чарлі. Тато американець, а мама, ну взагалі вона була з Сен Ендрюса, але Рослав, його ніхто не слухав. Коли вони вирушили далі, рештки компанії з дня народження супроводжували їх. Жінки оточили павука і влаштували йому справжній допит, довідуючись, куди вони рухатимуться далі. Звучали пропозиції ресторанів і нічних клубів. Павук усміхався і мовчки крокував далі. Товстун Чарлі тупцював слідом, почуваючись іще недоречнішим, ніж зазвичай. Урешті вони опинились у світі неону і ліхтарів. Павук обіймав одночасно кількох жінок, він цілував то одну, то іншу, не вирізняючи жодну, схожий на людину, яка по черзі відкушує по шматочку від різних тропічних фруктів. Жодна з них, здається, не мала нічого проти. Це ненормально, думав собі, товстун Чарлі. Так не має бути. Він навіть не намагався угнатися за братом. Його вистачало тільки на те, щоб не відставати. На язику досі був гіркувати присмак вина. Він збагнув, що поруч крокує дівчина, невеличка і гарненька, схожа на шкодливе ельфиня. Вона смикнула його за рукав. «Що ми робимо? Куди ми йдемо?» «Ми оплакуємо мого батька», – здається. «Це що, якесь реаліті-шоу?» «Сподіваюсь, ні». Павук зупинився і обернувся. Чарлі стурбував близько в братових очах. «Ми на місці!» – оголосив той. «Наша мандрівка завершена! Ось чого б йому хотілося!» Напис від руки на листку, ядучи жовто-гарячого паперу, на дверях паву повідомляв. «Сьогодні на другому поверсі караоке!» «Пісня!» – продовжив павук. «Час для шоу!» «Ні!» – товстун Чарлі спинився, як укопаний. «Він це любив!» – наполіг павук. Я не співаю і неприлюдно, я п'яний і думаю, це не дуже хороша ідея. Це чудова ідея! Усмішка павука була цілковито переконливою. Якщо слушно скористатися такою усмішкою, можна розпочати христовий похід. Упевненості товстуна Чарлі вона, однак, не похитнула. Він продовжив сперечатись, намагаючись приховати паніку. Послухай, є речі, яких люди просто не роблять, розумієш? Дехто не літає, дехто не займається сексом на людях, дехто не зникає оточений хмарами диму, а я не роблю нічого з цього і не співаю теж. Навіть для тата? Особливо для тата. Він не виставлятиме мене на посміховисько ще й з Питойбічя. Ну, не більше, ніж він це вже зробив. Пардон, нагадала про своє існування одна з дівчат. Пардон, але може, ми так і зайдемо? Бо я замерз, а Сибілі треба попісяти. «Ми заходимо!» – сміхнувся їй павук. Товстон Чарлі хотів було заперечити, наполягти на своєму, але його просто внесло до середини. Він ненавидів себе. Наздогнав павука аж на сходах. «Я зайду, але не співатиму». «Ти вже зайшов!» «Я знаю, але я не співатиму!» «Немає сенсу казати, що ти не зайдеш, якщо ти вже всередині!» «Я не вмію співати!» «Хочеш сказати, ніби весь хис до музики теж дістався у спадок мені?» Я хочу сказати, що як відкрию рота, щоб заспівати на людях, то обригаюся. Просто подивися, як це робитиму я», – заспокійливо стис перед пліччя Чарлі Павук. Іменинниця та дві її подруги видерлись на невеличке підвищення і радше прохихотіли, ніж проспівали королеви танцю «Абби». Товстун Чарлі посербував джентонік, який хтось тиснув йому до рук, і скрушно зітхав на кожну фальшиву ноту і незмінену тональність. Решта компанії привітала співачок оплесками. На сцену витріпалася інша дівчина. Це була та сама, яка запитувала Товстона Чарлі, куди вони прямують. Зазвучали перші акорди «Будь поруч» Бена Кінга, і дівчинка заспівала, десь дуже приблизно на тому місці, де мала бути перша фраза. Вона не влучила в жодну ноту, не прочитала правильно жодної фрази і промазала з кожнісіньким вступом. Товстон Чарлі її співчував. Вона спустилась зі сцени і підійшла до барної стійки. Товстун Чарлі збирався сказати щось підбадьорливе, але вона світилась від щастя. «Було так класно!» – сказала вона. «Просто неймовірно!» Товстун Чарлі заплатив за її напій велику порцію горілки з апельсиновим соком. «Я так натішилась! Ти не хочеш спробувати? Ну ж, бо тобі теж варто! Закладаюся в тебе не вийде гівняніше, ніж у мене!» Чарлі станув плечима. Він сподівався, що цей жест продемонструє, які незвідані глибини гніва у ньому закорковані. Павук вирушив до невеличкої сцени з таким виглядом, ніби на нього був спрямований промінь прожектора. «Можу побитись об заклад, що він фантастично співає», – заявила горілка з соком. «Хтось казав, що ти його брат?» «Ні», – нелюб'язно пробурмотів Чарлі. «Я казав, що він мій брат». Павук заспівав. «То було під помостом гурту «Дріфтерс». Якби Чарлі так не любив цієї пісні, нічого б не трапилось. Але коли товстону Чарлі було 13, він щиро вірив, що під помостом найкраща пісня на Білому світі. Коли він вже був пошарпаним і втомленим від життя 14-річкою, найкращою пісню в світі стала «Ні, жінка, не плач, баба Марлі». І ось тепер павук співав його пісню. І співав добре. Він співав чисто і вкладав у свій спів почуття. Люди перестали пити, перестали говорити і дивились на павука і слухали, як той співає. Коли павук закінчив, йому зааплодували. Якби присутні носили капелюхи, то, напевно, запустили б їх у повітря. Горілка з соком озвалась до Чарлі. Тепер я розумію, чого ти не хочеш співати. Ну, тобто, тобі до цього не дорівнятися. Ну, буркнув Чарлі. Тобто, і так видно, кому в родині дістались усі таланти. Сказала вона із зі знущальною посмішкою. А тоді похитала головою і задерла підборіддя. Це задерте підборіддя і вирішило справу. Товстун Чарлі попрямував до сцени, ставлячи одну ногу рівнісінько поперед іншою на доказ власної разючої спритності. Він пітнів. Наступні кілька хвилин минули, наче в тумані. Він перемовився з діджеєм, обрав пісню зі списку. Нею виявилось незабутня Нета Кінга Коула. Почекав хвильку, яка здалась йому вічністю, і отримав у руки мікрофон. У роті пересохло. Серце вискакувало з грудей. На екрані загорілося перше слово – «незабутня». Бачите, Товстун Чарлі справді вмів співати. У нього був сильний, виразний, рухливий голос. Коли він співав, то овсеньке його тіло перетворювалось на музичний інструмент. Залунала музика. У себе в голові товстон Чарлі був цілковито готовий розтулити рота і заспівати «Незабутня» співав він: Ось ти яка. І пісня була б для його мертвого батька, і для його брата, і для того вечора. Тільки ж він не зміг. На нього дивилися. З балкончика пабу за ним стежило дві дюжини пару очей. Багато з них належали жінкам, а на публіці Товстун Чарві не міг навіть рота розтолити. Він чув, як грає музика, але просто стояв. Йому було дуже холодно. Здавалося, його стопи десь дуже далеко внизу. Він таки змусив себе розтолити рота. «Здається...» – дуже чітко проказав він у мікрофон, так що його було чутно з-за музики, і слова відлунювали з кожного куточка приміщення. «Здається, зараз мене знудить!» Зі сцени не було елегантного виходу. А потім усе трохи попливло. Існують легендарні місця. Кожне з них існує у власний спосіб. Частина з них укриває землю, інші ховаються під світом, як під шаром фарби. Є гори, то скелясті місця, куди ви дістанетесь перш ніж видертись на кручі, що ними обрамлений край світу. І в тих горах є печери. Глибокі печери, що були заселені задовго до того, як на землю вперше ступила людська нога. Вони і досі заселені.